що панувало в нас, починаючи від жовтня 17-го року, і не знати, коли матиме свій кінець. Заглиблення в історію. «Я буквально приголомшена точним повторенням способу вбивства», сказала Оксана. Зміїна отрута, перепонка між великим і вказівним пальцем і навіть чорнило, щоб приховати ранку на тілі. Богараз зітхнув. На жаль, всі способи вбивств рано чи пізно повторюються. А щодо перепонки? Вас коли-небудь кусали комарі? Ну от. Вони вибирають місця, де кровоносні судини виходять на поверхню. На тій перепонці ніяких м'язів, тільки шкіра, а під нею капіляри ідеальне місце для укусів комара і для введення смертельної дози отрути в організм. Але ж, професоре, згодьтеся, що це особливий випадок. І щоб таке точне повторення через кілька десятиліть, ви ж самі сказали, що справу було закрито, точніше прикрито, і накладено заборону на будь-яке згадування. Тобто цілковита таємниця. Коли про щось знають двоє, то це вже не таємниця. А про справу Топольчанського тоді знало багато людей. До того ж я сам не робив з неї ніяких таємниць. І на своїх лекціях. Ви читали лекції майбутнім юристам. Не можете ж ви стверджувати, що юристи можуть стати вбивцями? В ідеальному варіанті не можуть. Але візьміть Андрія Януарійовича Вишинського, генерального, не прокурора ж, вбивцю у вождя всіх часів і народів. А Торквемада? Ми досі не знаємо, чи не слухав він поряд із богослів'ям ще й курсу юриспруденції. Що ж до теперішньої справи, то вона істотна різниця від тієї давньої. «Я не бачу ніякої різниці», – запально вигукнула Оксана. «Давайте поп'ємо чаю, і я вам все поясню». Раз уже ви прибилися до мого барлогу, то спробуйте замінити мою ангеліночку, мою єдину кохану донечку. Ви знаєте, Оксано, ви чимось нагадуєте мені мого ангелочка». Чому вона не живе разом з вами? Адже вам потрібен постійний догляд. Ну, я сам даю собі ради. А для Ангеліни найголовніше – свобода. Ну, та про неї ми поговоримо якось іншим разом. А тепер давайте про вашу справу. Вона по-своєму неповторна, бо повертає нас до історії. Але ж злочин скоєно сьогодні, і вбивство, і пограбування, і це тільки оболонка, обрамлення. По суті ж, вчинено замах на київській святині. А що таке київські святині? Кому вони належать? Державі? Людям? Навряд. Їм належить хіба що який-небудь трамвайний маршрут або оте безглузде каміняча на площі Незалежності. А київські святині належать історії вікам і вічності. Пограбовано собор святого Федора, збудований 1128 року, сином Володимира Мономаха, великим князем Мстиславом. Із прийняттям християнства у Києві запанував звичай, згідно з яким кожен великий князь ставив храм на честь святого, чиє ім'я носив той князь. Володимир, який мав християнське ім'я Василій, окрім Десятинної, поставив ще церкву святого Василія. Ярослав, який при охрещенні названий Георгієм, окрім Софії – збудував і церкву святого Георія. Його син Всеволод у хрещенні Михаїл спорудив у видобичах собор на честь архангела Михаїла. Святополк так само в хрещенні Михаїл